A digitális világ érdekes. Postmodern. Fő témánk a gondolatolvasás a mesterséges intelligencia segítségével. A sztrók miatt legyengült emberek újra kommunikálhatnak majd. Az EMMI fordítja le tehát a gondolatainkat. Működhet-e a szemantikai dekóder? Ehhez is nyelvi modell kell, és hogyan használják az űrben az efemeri gépet, a gondolatolvasás technikája, kiberbiztonsági aspektusai és a megvalósuló science fiction. Kellemes rádiózást kívánok, a mikrofonnál a Postmodern mai szerkesztője, Szilágyárpád! Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Hello Berni. Sziasztok, és a többit azt gondolom. És itt van velünk Justin Viktor, Tudományos Újságíró. Én is azt gondolom, hogy sziasztok és mindenkinek <gül> kellemes hallgatózást. Bankokból keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonságnapja alapítója mentális magánszférát kívánok mindenkinek. Na és mit gondol Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos sovatvezetője? A lélekben és gondolatban is veletek vagyok. Valamint kapcsoljuk virtuális stúdiónkból dr. Bódi Zoltán nyert nyelvészt is a műsor folyamán.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 És akkor rögtön kezdjük ezzel az aktualitással, a mai műsorunk fő hírével, ugyanis gondolatot olvas a gép. Egy új mesterséges intelligenciarendszer, az úgynevezett szemantikai dekóder képes lefordítani egy személy-agyi aktivitását, folyamatos szövegfolyammá. Ilyen agyi aktivitás lehet, hogy csendben elképzeli, hogy elmesél egy történetet, azaz leegyszerűsítve ez a szemantikai dekóder gondolatot olvas. Az Austini texasi Egyetem kutatójától kifejlesztett rendszer segíthet a mentálisan tudatos, de fizikailag beszélni nem tudó embereknek, például a stroke miatt legyengült embereknek, hogy újra érthetően kommunikáljanak. Mindez az efemerit, vagyis a funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatot használják. Mert tudjuk ezt képzelni, Tücsi? Hát nagyon aggódva. Főleg azt tudom elképzelni, hogy ezt főleg a Texasi Ausztali Egyetem szponzorálta és nem esetleg a DARPA adta hozzá a kutatási pénz részét. Ez a klasszikus eset, hogy nagyon szép és nagyon jó az elképzelés, csak valahogy mindig először a rosszabbik verzió valósul meg belőle, tehát nem a sztrókosok fognak először kommunikálni vele, hanem mondjuk a tankvezető, a toronyőrrel, meg stb. Ilyenek. Tehát ettől tartok igazán. Pál Berni egyébként fizikus végzettségű, te el tudod képzelni, hogy ez működik, mint technika? Egyébként ilyen szempontban még nem gondolkodtam rajta, hogy fizikailag hogy működhet, de most, hogy így kérdezed, mondom, fel tudom, fel, fel tudom tételezni azt, hogy adott szavak, vagy hát ugye benne is van a hírben, hogy nem konkrétan szó szerint írják le, hanem csak úgy a, a jelentése meglegyen, uh -huh. és nem mindig szó szerint ugyanazt írja ki a mesterséges intelligencia, hogy ezek vajon mindig ugyanazokat a területeket aktiválják-e az agyunkban. Ez egy jó kérdés. Viszont egyébként bennem fel is vetette azt a gondolatot, mert hát írták, hogy úgy tréningezték ezeket az embereket, hogy órákon keresztül podcastot kellett hallgatniuk, és úgy figyelték az agyukat. Na most én rengeteg podcastot hallgatok, de japánul. Szerintetek visszatudja adni vajon a mesterséges intelligencia azt, hogy milyen nyelven gondolkodom? Egy Google fordító és kész, ennyit. Rákötnek az fmri re amit irádirányítanak, a kézi fmri re öt év múlva. Rákötnek egy Google fordítót és megvagy. <gül> Na egyébként az előbb pont azért szólítottak meg, mert te tudod, hogy egy ilyen FMRI készülék az nem kicsi. Ez egy hatalmas nagy eszköz. Ez így van. Tehát ebben benne kellett feküdniük, ugye ez egy óriási mágnes gyakorlatilag. Bárki, aki nézett már orvosi sorozatokat, vagy esetleg járt már ilyen vizsgálaton. Ugye megvan ez, amikor betolnak egy ilyen nagy hengerbe, egy nagy fánkba, és elmondják, hogy ugye nincsen rajtam semmilyen ö, fém, hiszen ez egy hatalmas, nagyon erős mágnes, és hogyha bármi fém van rajtunk, akkor az pillanatokon belül elrepül. De egyébként kapcs Ford, tehát ennyi. Tehát ezt tudjuk, ezt megmondta 30 éve. Ja, hogy ezt már vártad is. Hát itt bemondod, hogy kapcsford, és nyomja a gépet. Ja, Aha. Jó, ha már te beszélsz, Viktor, neked nincsenek rossz érzéseid ezzel kapcsolatban? De nekem nagyon jó érzéseim vannak. Az a helyzet, hogy meg kell tanulnunk számmelni és beépíteni a segberuglakot egy olyan gondolatba, ami ártatlan. Tehát mit tudom én rá, óvatos, hogy egy méhecske a fenekedre, ezért segberuglak, vagy valamit, hogy ne legyen, jaj, ne jaj. legyen bántó. Mert hogy le, ez jön, ez jön felénk, tehát ez nyilvánvaló, hogy az első olyan pillanatot kezdve, hogy az első szót leolvasták egy ember agyából, majd elmeséljük, mikor. Ugyan. Uh -huh. Onnantól kezdve ez, ez ott volt a, a cső végén, vagy a folyamat végén, uh -huh. hogy jön aki, ezt nem viccből mondtam, jön a kéziszkenner, rád irányítják, vagy azt se, hanem egyszerűen csak elmész alatt, mint ma egy kamera alatt, és megfelelő módon leolvassa, vagy megfelelő helyen valaki leolvassa, hogy éppen mi jár a fejedben. Kísértetesen 1984 hangulatom van egyébként. Már várom az új beszélnek a kialakulását, meg amikor csak papírra írva nem tudják, hogy mire gondolok. Arthur, még itt az elején mondasz valami gyors véleményt, hogy neked milyen érzéseid vannak a gondolatolvasással kapcsolatban? Reméltem, hogy nem azt fogod megkérdezni tőlem, hogy én valami pozitív dolgot mondjak ezzel kapcsolatban, hogy biztonsági szakember. Nem, azt az majdnem műszor vége dolgom, felé mondja pozitívak. Ja, megpróbálok ott is, mondjál valami jó dolgot is. Igen. Hát nézd, az az igazság, hogy Viktornak az ötlete nem rossz, csak annyi rossz hírem van, hogy ez a cucc, ez mélyebben olvas. Tehát miközben te azon gondolkodsz, hogy elgondolkodsz hogy hogyan kellene késíteni a segberugást, aközben már megtörtént a baj. Tehát ez a probléma ezzel. Na, kiolvasták azt, hogy te valójában mit akartál mondani. Most majd erről beszélünk egy kicsit, hogy ez miért okoz óriási gondokat. Szerint. Egyébként én emlékszem rá, hogy valamikor a 70-es években már fölmerült ez az egész gondolat. Egyébként a science fictionben igen, tehát erről majd Tücsi a műsor vége felé beszél. De hogy egy akkori politikai magazinban, talán a Time-ban megjelent egy ilyen karikatúra, ami egy vadászpilótát ábrázolt, amint éppen a gondolatolvasó berendezés leolvasná, hogy merre kell kilőni a rakétát a vadászgéből. Csak hogy a vadászpilóta az éppen a feleségére gondolt. Igen, vagy éppen repülött el a város, hú, ott van a kedves grély Már nincsen. És akkor nem, jaj, én attól igen. tartok, hogy el fog jönni a Szenélis nagymama társadalom. Tehát a Szenélis nagymama ül otthon a fotelban, és valamit nem, nyemeg, nem, nyemeg, eddig Itália földjét termedtek csak a könyvnek, most manlónia, és most már is a szép szavakat, hogy hogy ne tudják leolvasni a gondolatait, el kell fedni valami folyamatos, monoton szöveggel, hogy ne látszódjon a gondolata. És... Van ennek neve mantra. mantra. Igen, gyakran mantráz, és akkor valamit egész nap mantrázni fogsz, mint a hülye gyerek, hogy ne lehessen leolvasni a gondolatodat. Réméstől. Szóval te félsz a jövőképte. Persze, persze, de hát képzeld el, hogy ez egy általánosan tudnánk olvasni egymás gondolatait bárhol az utcán. Szóval végigmegy egy csinos nő a főúton, gyakorlatilag minden, tizedik, minden tízből kilenc férfit pofán kell vernie, pusztán csak a gondolataiért cserébe. Mi, mi volt a kérdés? Tudj, hogy merelője ki a rakétát? Vagy hogy volt a pilóta? <gül> igen, igen. Vagy, vagy bár mindenki azért szeretné a másik gondolatot olvasni úgy, hogy az övét ne lehessen. Tehát tudod, a félsz, félszeg férfi, amikor, hogy jaj Jóisten, megkérdezem tőle, hogy hajlandó-e vagy nem, vagy le fog égetni, vagy mi lesz, és ezért nem merem De hogyha oda, oda megyek hozzá, hogy Berni, nem csak ilyen csillingelő hangod van, amit a hallgatók hallgatnak, hanem gyönyörűek a szemed is. Műsor után nem sétálnál velem egyet a, a hegy oldalba. itt még. Ő úgy valószínűleg hogy azt válaszolnál, de hát tűcsi fél éve mentem férhez. Mondom, ez engem nem érdekel, és akkor le tudnám olvasni a gondolat, hogy ez hülye, csúnya és öreg is mit akar tőle? És akkor visszakoznék szépen. Mit itt egyelőre a stúdióban Berninek az arcmimikáját tudjuk leolvasni, hát azért közvetíthetem, hogy mosolyog. Egyébként. Hogyha bele tudnátok hallgatni a fejembe, egyébként abban általában zeneszólt. Tehát én egy ilyen kétlábon járó rádió vagyok, akinek Núhuzon négyben zeneszól a fejében, kivéve, amikor régi vitákat gondolkodom, és mit kellett volna mondanom, valami frappánsabb választ, amivel meg tudtam volna nyerni a vitát. No, szóval nem túl jó. izgalmas. Én, én most Gyuccsival jót teszek, összehozom őt Bernivel, ugyanis kombinálom a mantra. Amit ő mondott, a zenével, amit a Berni mondott, és mindezt oda passzolom Artúrnak, ugyanis, ugyanis erre gondolok én, hogy valami zajt kell, képet. hogy mindig, mindig ezeket a rendszereket zavarni kell. Hát képezek egy olyan állandó zajt, zenével, mantrával, valamivel, ami megzavarja a gépeket, és alatta gondolkodom, alá megyek, és, és, és én két szinten gondolkodom, de majd erről, majd erről artúr elmondja, hogy ez mérvérség, de, de én ezt gondolom most. Na figyeljetek, ez szerintem most a hallgatóink számára nagyon jó volt, hogy így fölvessünk mindenféle gondolatokat a gondolatolvasásra kapcsolatban, de itt van velünk a telefonvonalban egy szakember, akivel mindjárt arról beszélgetünk, hogy egyáltalán mindez megvalósítható-e. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. És a Postmodemben itt van velünk Vernig Róbert, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára. Üdvözlöm, Robert. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Szóval sok mindent elkezdtünk itt mondani ezzel a gondolatolvasással, a kütyűvel, a technikával kapcsolatban, de gondolom, hogy ön egy kicsit már komolyabban is foglalkozhatott ezzel a témakörrel, mert ugye a pszichiátereknek azért ez egy érdekes szakmai kérdés, nem? Feltétlenül nagyon érdekes, bár azt rögtön hozzá kell tennem, hogy azért még nem tartott a technológia, hogy gondolatokat tudjunk olvasni. Ez a cikk, ez, ez, egy, ez egy kísérleti, lehetőséget, illetve egy kísérletnek az eredményeit mutatta be, ahol a kezdeti lépéseket teszik meg ebbe az irányba, de miután a mesterséges intelligenciának és általában a technológiának a, a fejlődése az rendkívül nagy ütemű, ezért, ezért azért lehet arra számítani, hogy belátható belül már fogunk látni ilyen, ilyen kütyüket, amelyek, amelyek hasonló feladatokat tudnak megoldani. Igen, tehát ugye a hírben is benne volt, hogy az Ausztini Texasi Egyetem kutatásáról van szó, tehát innen feltételezhetjük, hogy nem valami kamu vagy hülyeség, de azért hadd legyen Egyek mégiscsak szkeptikus, mert szakemberrel beszélgetek, hogy működhet-e egyáltalán ez a szenzorokkal, a gondolatok kiolvasása. Nem egy kicsit feltupírozott hír ez így, hogy gondolatokat olvas a gép? Hát így ebben a megfogalmazásban talán tényleg egy picit többet sugal, mint amennyi benne volt magában ebben a kísérletben. Hát itt tulajdonképpen az történt, hogy bizonyos szavakat, mondatokat, illetve szövegeket, podcastokat hallgattak a kísérleti aranyok, és közben vizsgálták az agyi aktivitásokat funkcionális emelői vizsgálattal, amelyik nagyjából a az idegsejteknek a, a cukorfogyasztását tudja mérni, hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, és ebből így térképszerűen lehet mutatni, hogy, hogy melyik a, a területek aktívak. De azért erről tudni kell, hogy az fMRI vizsgálatnak a felbontó képessége az még több köbb milliméter nagyságú, hogy az időbeli felbontása az másodperces, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy nagyon közvetlen és nagyon élénk képünk lenne az agynak a működéséről, hanem egy bizonyos felbontású képünk a, Tehát egy elnagyolt kép, ugye? Egy ilyen elnagyolt kép, így Aha. van ez a pontos megfogalmazás. A mesterséges intelligencia az is egy kicsit túlzó nevezés, inkább én a, jobban szeretem a tanuló algoritmust, mert még ebben a fázisban tartunk inkább, uh -huh. az, az pedig arra alkalmas, hogy egy, egy csomó adatból, egy csomó adatban mintázatot keres, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. Tehát, hogy, hogy van egy nagy adathalmaz, és ő megtalálja az egymással összetartozó adatokat. Konkrétan ebben az esetben megtalálta a mesterséges intelligencia algoritmus azt, hogyha bizonyos szövegek hangzanak el, akkor ahhoz kapcsolhatunk ilyen hozzávetőleges mintákat. Tehát, hogy De... leegyszerűsítsem, Robert itt arról van szó, hogy az előbb azt mondta, hogy a sejtek cukorfogyasztását tudja leegyszerűsíteni, nézni a gép. Ennek a cukorfogyasztásnak a mintázatából tud egy, egy következtetést levonni? Mert ugye a hírben az van, hogy szövegfolyamot állít elő a, a gép, a mesterséges intelligencia. Egy műk, hogy mondjam, működési mintázatot tud az agyról leképezni, és akkor utána pedig a kísérlet második fázisában ezek alapján, a működési mintázatok alapján vontak le következtetést arra vonatkozóan, hogy aktuálisan éppen milyen szövegszerű, gondolatok járhatnak az illetőnek a fejében, de Aha. ott azért lehet látni a konkrét példákban, amelyeket bemutatnak, hogy azért ez még elég hozzávetőleges. Tehát úgy körülbelül a a, a gép tudta rekonstruálni, hogy mi, mi lehet a téma, ami az illetőnek a fejében jár. Néhány szót is pontosan megalapított, de hát azért volt, amikor a jelentés elég elő, erősen eltért attól, amit, a, amit az illető gondolt, csak úgy nagyjából uh -huh. emlékeztetett rá. Na Tehát, de hiszen, amikor az... kísérleti fázisban van egy ilyen rendszer, akkor még mindig elnagyolt képek vannak. Hogyha meghosszabbítjuk időben ezt a kutatást, mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva nézzük, akkor pontosodni fog ez a jelentés? Nagyon valószínű, másodás. hogy... hogy nagyon valószínű, hogy ennyit se kell rávárni, hiszen a, a technikai fejlődés az már úgy tűnik, hogy nem is lineáris, nem exponenciális ütömet e, vett. Úgyhogy e, röviden, hogyha összefoglalom, e, e, akkor azt tudnám mondani, hogy... hogy e, Ebben a pillanatban még nem, látjuk pontosan, hogy meddig jut el a technika, de nagyon valószínű, nagyon erősen lehet valószínűsíteni, hogy ennek azért van valóság alapja, és belátható időn belül fogunk rendelkezni olyan gépekkel, amelyek legalább valamilyen képet nyújtanak valakinek a gondolatvilágáról valamilyen átfogó képet. A hírben benne szerepelt, hogy sztrókos pácienseknek a kommunikációjában segíthet egy ilyen rendszer. Ön mit szól ehhez, illetve milyen módon használná egy pszichiáter, hogyha már létezne, elérhető technika lenne? Már most is. Hát ugye a, a stroke az, az alapvetően neurológiai terület, tehát e, itt a, a stroke esetében e, különösen e, abban az esetben lehet e, nagyon hasznos egy ilyen m, technikai lehetőség, hogyha e, valakinek olyan, olyan típusú beszédzavara van, e, úgy mondjuk, hogy a fáziája, vagy fáziászavara, e, amelyik e, során a, a szavaknak a kigondolása az az nem zavart, tehát hogy az az agyterület az jól működik, amelyek a szavaknak, a mondatoknak, a, a beszédnek, a kitalálásában e, működik, viszont az az agyterület pedig sérült, amely, amelyik ezeknek a fizikai megformázását segíti elő, tehát hogy a, az illető nem képes hangokat kiadni, vagy nem képes a szavakat megfelelően e, megformázni, tehát hogy, hogy a sztrók miatt van egyfajta ilyen ilyen tünete. Ebben az esetben segíthet ezeket a szavakat ténylegesen valamilyen technikai eszközzel megjeleníteni. Tehát ilyen szempontból ez egy óriási dolog lehet egy neurológus számára. Egy pszichiáter például arra tudna egy ilyen lehetőséget használni, hogy a, e, vannak e, például olyan e, pszichiátriai zavarok, amelyeket nehéz diagnosztizálni, tehát nehéz megállapítani, hogy pontosan mi az illető ennek a problémája, mert csak abból tudunk e, kiindulni. Ugye, amit amit mond, mi nem látunk bele a fejébe, a, a viselkedését látjuk, a beszédét tudjuk értelmezni, illetve a környezetnek az elmondásait. De, De hogyha, hogyha látná ezt a cukorforgalmat a szinten, a gép segítségével, így. ami még ráadásul meg is fejti ezt a mintázatot, akkor előrébb lenne. Pontosan. Uh -huh. Oké, okay. Robert, arra kérem, hogy maradjon velünk még itt, mert folytatjuk ezt a témát, és most folytatjuk azzal a részével, hogy a nyelvész mit szól mindehhez, ez a szemantikai dekóderhez. A digitális világ érdekes. Postmodem. Kapcsoljuk a postmodem virtuális stúdiójában a netnyelvészt, dr. Bódi Zoltán. Sziasztok, Virtuálisan, tisztelettel köszöntök mindenkit! <gül> Azt olvastam a szemantika kifejezésről, hogy régen ez a szavakjelentés tanát jelentette, de újabban már a mondatok jelentésével is foglalkozik. Ez tudományág vagy ez micsoda ez a szemantika? Semiotika, Szemantika, bocsánat. Na ne keverjük a szemiotikát a szemantikával, de ha már szóba hoztad, és ugye én tanár ember vagyok, nem fogom tudni megállni, hogy nem magyarázzam el mind a kettőt. Tehát a szemantika az a nyelvtudománynak az egyik ága, és magyarul azt jelenti, hogy jelentéstan. Minden olyan nyelvi jelnek és nyelvi jelekből összeálló szerkezetnek a jelentését, a jelentés viszonyait, a jelentés összefüggéseit, a jelentés szerkezetét vizsgálja a szemantika, amelyik értelmes megnyilatkozás lehet. Tehát gyakorlatilag mondjuk a szóelemektől a mondat, a szöveg, jelentéséig tulajdonképpen mindent tud vizsgálni a szemantika. A jelentés elmélet és a jelentés gyakorlati megvalósulásával foglalkozik. A szemiotika csak egy kicsit ha hasonló hozzá, de egészen más terület, nem is egyértelműen nyelvtudományi terület már a szemiotika, az magukkal a jelekkel foglalkozik, és például a nyelvjel, vagy valamilyen vizuális jel, egyéb szimbólumok és ezeknek a Működésével. De most térjünk vissza a szemantikárat, ez egyszerűen jelentés elmélet. Mert hogy egyébként a hírben szemantikai dekódlerről van szó, tehát a jelentés tani dekódolást feltételezhetjük itt a mesterséges intelligencia rendszer esetében, tehát dekódolja bizonyos szövegeknek a jelentését? Ilyesmi. Először is nézzük meg, hogy mi ez, hogy kerül szóba a dekódolás, ha már ugye beszéltünk a szemantikáról, tehát szemantikairól, vagy a jelentés dekódolásról. Ugye, amikor beszélünk, tehát használjuk a nyelvet, akkor voltaképpen kódokat, jelekből álló kódokat kombinálunk, és ezekkel manipulálunk. Hogy egyértelmű legyen a dolog, képzeljük el, hogy hogy felolvasunk egy szöveget, egy írott szöveget. Ott látunk egy vizuális szimbólumokból álló sorozatot, jelsorozatot. Az iskolában megtanultuk, hogy ez a létre alakú rajzot látjuk, akkor az az a hangnak a, a jele. És ezt a vizuális jelet kódolom, dekódolom, értelmezem, és a megtanult módszertan alapján, összefüggések alapján Rájövök, hogy ha szóban akarom ezt kifejezni, akkor valójában ez egy a hangot jelent. Ez a kódolás és a dekódolás. Minden kommunikációs folyamatnak ez a lényege. Akkor értünk meg valakit, hogyha a kódjait dekódolni tudjuk, és a megfelelő jelentést hozzá tudjuk társítani, és ez alapján valamilyen módon reagálunk rá. Na most ez a, a természetes nyelvhasználatban és az emberek közötti kommunikációban, a személyes kommunikációban, ez már gyakorlatilag automatizmus, annyira automatizmus, hogy észre sem vesszük. Viszont a hírben lévő nagy újdonság, hogy ezt külső eszközökkel, érzékelőkkel, és ráadásul nem is az illető, a megfigyelt személy koponyájába, illetve agyába beültetett elekt fizikai elektrodákkal, hanem egy külső képalkotó eljárással, funkcionális mágneses rezonancia képalkotó eszközzel, tehát fMRI-vel vizsgálják, a pacienseknek az agyi aktivitását, és ez alapján történik valamilyen mesterséges intelligencia igénybevételével, és egy mesterséges intelligencia mögött álló nagy modell alkalmazásával az agyi aktivitásból a jelentés értelmezésnek a visszafejtése és ennek a szöveg formájában való kifejezése. Vagyis röviden a dekódolás. Vagyis röviden a kódolás, dekódolási folyamat és a szemantika jelent, tehát a nyelvi jelentésnek a dekódolása és kifejezése valamilyen ö, nyelvi megnyilatkozásban. Tud azok a, az illetők, azok a személyek, páciensek valamilyen betegség, trauma hatására elfele elvesztették a beszédprodukciós képességüket, de a kutatásban az áll, hogy ezt a kísérletet, ezt csak a nyelvi képességüket el nem veszített emberekre érvényes, csak a, tehát érti a környezetében elhangzó megnyilatkozásukat az illető, csak a beszéd produkciós képessége sérült az illetőnek, tehát nem úgy tudja kifejezni magát nyelvileg, ahogy szeretné, vagy akár egyáltalán nem tudja kifejezni magát, de igazából ez a pszicholingvisztika, a neurológia, a pszichiátria területén ez nem értek, de a folyamat mögött tehát ez lehet. Tehát akkor itt lerövidítve arról van szó, hogy ami alapvetően emberek között zajló kommunikáció. Tehát, ahogy mi most ketten beszélgetünk, mi tudjuk természetes módon dekódolni egymás üzeneteit. Ebben az esetben viszont kicseréljük valamelyikünket egy gépre, és a gép is ugyanebben a kommunikációban jelen tud lenni, és tudja dekódolni mondjuk a te üzenetelet helyettem. Majdnem, de nem cseréljük ki az egyik szereplőt sem, hanem a mellé, a szereplő mellé, aki a beszéd produkciós képességét veszítette el, illetve ez sérült neki, amellé telepítünk egy érzékelőrendszert, uh -huh. amelyik az agyi aktivitás érzékelése alapján dekódolni tudja az illető, Agyában megjelenő szemantikai formákat és nyelvi formákat. Vagyis röviden a gondolatait, ugye? Hogy mit akar mondani? Igen. Uh -huh. Igen. És egy mesterséges intelligenciát is társítunk emellé, a sérült személy mellé, amelyiknek a hátterében ugye nagy nyelvi modell van, és képes a beérkezett inputok alapján, amit a képalkotó eljárás alapján valahogy érzékel, képes nyelvi formában, leírott formában is reprezentálni a megfigyelt személynek a gondolatait. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Fél öt lesz egy perc múlva, itt a PostModem című műsor, és velünk van itt a telefonvonalban Vernig Róbert, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára, aki, hát gondolom, velünk együtt hallgatta az előbb a nyelvésznek a megfogalmazását is. Ugye az előbbi beszélgetésünkből azért kiderült, hogy ez még biztos nem tartott, hogy ilyen nagyon pontos üzenetet tudna dekódolni akár egy mesterséges intelligencia, de majd valamikor eljuthatunk ide is. Azért nekem lenyűgöző, hogy ilyen egymáshoz nagyon kevés kapcsolattal fűződő tudományterületek is, mint a nyelvészet, pszichiátria, mesterséges intelligencia, kutatás összekapcsolódhatnak. Mit szól mindehez, Robert? Hát, hogyha úgy leszük, akkor ezek azért annyira nem esnek egymástól távol, hiszen mindegyik valamilyen módon az emberi gondolkodással foglalkozik, az emberi gondolkodásnak a módjával, vagy működésével. Nekem, nekem személy szerint egy nagyon, nagyon kedvenc területem a a is nagyon szeretem, és, és különösen a mesterséges intelligencia világa rendkívül izgalmas lehetőséget tartogat. Hát akkor ez egy kifejezetten jó hír, hogy ebbe az irányba indultak a texasi egyetemen. Egyébként most foglalkozunk egy kicsit ennek a gépi hátterével, mert Pál Benneret nem csak csillagász, hanem ahogy említettem, fizikus is, sőt, tehát a legutóbbi műsorban azt is elárultuk, hogy Linux programozással is foglalkozik elő szeretettel. Szóval, hogy közelebb vagy a gépekhez. Mit tud egy ilyen efemeri gép, amit az előbb Zoli is említett itt is. Hát ugye, ahogy a nevében is benne van, ez egy ilyen mágneses rezonancia gép, Tehát betoljuk az embert, beletesszük egy nagyon-nagyon erős statikus mágneses térbe, és ezt ilyen egyszerűen úgy lehet elképzelni, hogy berendezzük a, a megfelelő részeit, be, berendezzük a hidrogén atomokat a testében, és utána kis rádiófrekvenciájú fényjel kicsit, Megpiszkáljuk. Besugározzuk radiofrekvenciával, és utána, ahogyan kihozzuk ebből az egyensúlyi állapotából a rendszert, ahogyan az visszakerül az eredeti nyugalmi állapotába, relaxálódik, abból meg tudunk mondani uh, tulajdonságokat róla. Tehát tulajdonképpen itt az egyik, amit ennek a kísérletnek a kapcsán én is felelevenítettem, hogy meg elolvastam, mert ugye én biofizikával, én orvosi felhasználással nem foglalkozom. Um, Most még. Ne, nem is tervezem az a fog... Én elájulok egy cseppvértől is, úgyhogy én megmaradok a, a, a Linux-os számítógépemnek a biztonsága mögött. De mondjuk például meg lehet vele mondani azt, hogy, hogy az adott agy területen mennyire oxigénben dús mondjuk a vér. És És akkor ezt, ez például az űrkutatásban is egy hasznos eszköz. Rendszeresen használják egyébként az fmr gépeket az űrkutatásban is, de hát ugye csak itt a Földön. Tehát ahogyan korábban is beszéltünk róla, ezek hatalmas gépek, nagyok, nehezek, ez nagyjából kizárja őket abból, hogy mondjuk fölvigyünk belőle egyet a, a nemzetközi űrállomás. Tehát olyan között, ahol a dekákat számolgatják, hogy mit lehet még föl, Sőt, mit mit a Grammokat, ki, grammokat is. <laughs> Így van, tehát nem annyira megoldható, hogy egy ilyet fölvigyünk, viszont lehet vele vizsgálni és vizsgálták is már jó néhány évvel ezelőtt, végeztek ilyen kísérleteket, hogy milyen hatással van az, űr, az űrhajósoknak az agyára, az, hogyha rövid vagy hosszú távon fönt vannak a nemzetközi űrállomáson. Ugye szokták ezt mikrogravitációnak nevezni, helytelenül zérogravitációnak, ugye a lényeg az, hogy egy ilyen folyamatos esés állapotában vannak, és hát ez valamilyen módon természetesen befolyásolja a, nem csak pszichikailag őket, hanem fiziológiai fiziológiailag is. És hát az egyik, ami, amire... Tipikusan szoktak panaszkodni az űrhajósok, az a, az a látásuknak a romlása. Hát ugye attól, még ennek pontosan nem úgy nem értik az okát, tudtommal, hogy miért, de valahogy így feltolulnak a testfolyadékok a, az embernek a felső testében, megnövekszik a nyomás a, a koponyán belül. És hát hát mondjuk azt, ez logikus, hát arra vagyunk beállítva, hogy függőlegesen lefele. állunk itt a föld felszínén, és minden megy lefele. Igen, igen, igen. Na és hát akkor először még nem az űrben, hanem ilyen ágyban fekvős kísérleteket. Tehát, mint résztvevő egyébként lehet, hogy nem lehetett annyira kellemetlen, 90 napon keresztül egy kicsit fejfelé döntött ágyban fe kellett feküdni folyamatosan. És azt vizsgálták, hogy ez milyen hatással van utána az emberi testre, és hát azt vették észre, hogy az agynak a felső részén, tehát a legmagasabb pontján, így összesűrűsödött, illetve az agynak a teteje és a koponyának a felső-belső falak között lecsökkent az űr. Tehát magyarul az agy fölfelé a koponyában. De -e, azt az egyszerű ellentmondást még nem tudjuk a hallgatókkal együtt, hogyha nem viszik fel az fmr gépet az űrbe, akkor ezt hogy tudják az űrben vizsgálni? Megnézik az űrhajóst, mielőtt fölmegy, és megnézik, miután visszajött. Aha. De Tehát, közben nem tudnak ilyen vizsgálatot végezni? Közben fmr gépen nem. Vittek föl EEG gépeket, ezeket, ez egyszerűbb ezt... Ezek ilyen kis elektródák, amiket az embernek kívülről fölpakolnak a hajas fejbőrére, és ez elektromos aktivitást vizsgál az agyban. Nem ugyanazt tudja, mint az FMRI, de azért hasonlóképpen így az ilyen idegrendszeri változásokat lehet vele vizsgálni. Ilyen elég gépek vannak fönt, Ez már 2002-4 körül óta végeznek vele különféle kísérleteket, meg a, a Nemzetközi Urállomásnak az Európai Kolumbusz moduljában is egyébként van egy ilyen gép. Én kísértem magamnak, hogy van ilyen is, hogy FN jól mondom. Így van, ez egy közeli infravörös spektrométer. Tulajdonképpen ezzel is azt nézik, hogy hogy mennyire, tehát mennyi oxigén van az adott területen a vérben, mert az infravörös fénysugárzás is a Beer Lambert törvény miatt máshogyan fog visszaérkezni a, a kibocsátott, tehát a kibocsátott infravörös sugárzás másmilyen módon fog visszaérkezni, attól függően, hogy, hogy az adott vérben mekkora, vagy mennyi a, az oxigénnek a koncentrációja. És ez szintén egy ilyen kis sapka, ami egyelőre nincs fönn még az űrállomáson. Tehát ilyet még nem csináltak, hiszen ilyen kis elliptikus ugrásokban, amikor csak egy kicsit kiugrunk a, a, a földnek a... Nem is tudom, közvetlenül. Hát a vonzásából még nem, abból ugye az űrállomásra ugrik ki, de hogy, tehát kicsit kinézünk az űrbe, Aha. ilyen kis űrugrásban, olyanban már egyébként használtak ilyen FNIRS gépet. Te azt mondd meg még nekem, hogy annak van értelme, hogy mondjuk az űrhajósoknak a gondolatait fürkészszék, mondjuk egy ilyen jövőben elképzelt módon, ami már működik, és tényleg folyékony szövegé lehet ugye fordítani a gondolatait. Gondolkodtam rajta, és nekem az jutott eszembe, hogy ha mondjuk olyan vészhelyzetbe kerül valaki, legyen az űrállomáson, legyen mondjuk egy mars expedíció során, hogy uh -huh. elkeveredik a társaitól, és spórolnia kell az oxigénnel. Na most, ahhoz, hogy én beszéljek, ugye most is folyamatosan néha szünetet kell tartanom, és levegőt kell vennem, pedig egyébként a családomat, hogyha megkérdezzük, akkor szerintük bőrlégzéssel szoktam egyébként lélegezni, mert soha nem hagyom abba a dumálást. Um, na most, hogyha egy olyan helyzetbe kerül egy űrhajós, hogy spórolnia kéne az oxigénnal, akkor a csokat tud számítani, hogy egyszerűen gondolatokkal tud kommunikálni beszéd helyett. Én tudok egy másik sokkal reálisabb esélyt, amikor egy vészhelyzet van, és több g kap a pilóta, és meg 10-12 g meg kéne nyomnia egy zöld gombot, ami ott van tőle az óra előtt, csak éppen a keze most 8 kg helyett 85 kg lett, és képtelen felemelni. Na egy ilyen szituációban, ha gondolattal be kapcsolni ezt a funkciót, annak óriási előnye lenne. Viktor? Én azt szeretném mondani, hogy ha valakit tetőtőlt a befestünk, mondjuk aranyszínűre, és elzárjuk a pórusait, akkor megfullad. Tehát létezik a bőrlégzés benne. Ja, köszönjük szépen Köszönöm ezt. A szépen ezt továbbítom a családomnak. <gül> Jó, megyünk is tovább, és akkor foglalkozunk még itt a technológiával. A digitális világ érdekes. Postmodem! Persze mielőtt megadom a szót Viktornak, azért még Roberthez is hadd forduljak újra. Ugye itt a vonalban itt van velünk verni Róbert, aki a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára. Hogy milyen régóta követi ezeket az eszközöket, ismeri -e ezeket a berendezéseket, amiket az előbb Berni felsorolt? Hát az efemery-t azt, azt egyetem óta azért kell ismernem. A ami a technológiai fejlődéseket, vagy fejlesztéseket, vagy a legfrissebb technológiai fejlődést illeti, azokat igyekszem nyomon követni, mert engem személy szerint nagyon érdekel. De ezek nem mind kötelező olvasmányok egy CIATER számára. Nyilván, de azért várható, hogy ezek egyre kisebbek lesznek, ugye ezek a berendezések, meg egyre gyorsabb és pontosabb adatokat szolgáltatnak. Igen, persze. Tehát, hogy az egyrészt a méretcsökkenés, másrészt a sebesség és az információfeldolgozás, lehetősége, ezek, ezek mind nagyon látványosak a dálmúlt évtületekben. Jusztin Viktor, tudományos újságíró, honnan indul ez a gondolatolvasás, mint technológia? Oh, hát nagyon, nagyon rég, régi történet. Gyakorlatilag a, az adottság, a lehetősége onnantól a kezünkben van, hogy az efemeri gépet megalkották. De nem ez az egyetlen módszerrel, tehát mindjárt kitérek, nagyon érdekes dolgokat találtam, amikor ennek így utána néztem. A legkorábbi ami korán sem biztos, hogy a legkorábbi alkalom, amikor egy ilyen tudományos hír napvilágot látott, az 2011-ben találtam meg, akkor a Berkeley Egyetemtől érkezett egy olyan kutatásról hír, ahol szintén az említett fMRI funkcionális, mágneses, rezonanciás képalkotás segítségével sikerült dekódolni és rekonstruálni a kísérleti alanyok vizuális, dinamikus vizuális élményeit. Na most itt Hollywoodi filmelőzeteseket nézettek velük, és ezeket próbálta meg a gépre reprodukálni. Ehhez tudni kell, hogy már ez is, tehát 2011, 2011, és már ehhez is egy feltanított big data eszközt, szoftvereszközt használtak, hiszen betápláltak 18 millió másodperc youtube filmanyagot. És azt vizsgálták, hogy ezeknek a filmanyagoknak a megtekintése ezzel okosították fel a gépet, ezeknek a megtekintése, a számítógépet, amelyik analizált, ez gyakorlatilag milyen agyi aktivitást vált ki. És ezért pontosan megalkották a képét, mondjuk egy pisztolylövésnek, vagy, egy, vagy egy biciklizésnek. Tehát amikor... akkor itt ennek az a lényege, hogy megnézik sok embernek, hogy milyen hatást vált ki belőle, és hasonló a mintázat mindenki esetében? Abszolút, tehát én teljesen mélyen egyetértek a nagyon kedves vendégünknek a, a véleményével, vagy a, a, a szakértelmével. Itt ugye arról, itt korán sincsen szó mesterséges intelligenciáról egyelőre, hanem egy felokosított, aszociatív szoftverről van szó, ami egészen egyszerűen képes arra, hogy egy egyszerre több milliárd rekordot, adatot fejben tartson, és ezeket összevesse. Mi is képesek vagyunk ilyesmire, nem tudom, tíz, száz, ezer különböző rekorddal, lehet, hogy lehet, hogy alábecsülom az embert és millióval, de annyival, mint, a, mint ezt, a, amit most AI-nak hívunk a generatív modellnek, annyival biztos, hogy nem. Jó, de akkor, ahogy mondtad, egy pisztolylövésnek a videóképe, amit ugyanúgy megnézünk, akkor ugyanazt a cukorfogyasztási hatást váltja ki az én agyamba, mint a bernier -be, vagy mint a tiérbe? Igen, hát lehet, hogy igen, sokak számára ez talán kiábrándító lehet, de a senkinek sem rózsai illatú az edzés utáni pólója, hogy finoman fogalmaznak. <gül> tehát valamilyen egyformák vagyunk. Igen. Na jó, és akkor mi a következő mérföldkőben? Igen, tehát találtam érdekes híreket 2017-ből, Németország, ugye, ahol egészen másik megközelítésre, ami mégsem teljesen más, berni említette ezt, közeli infravörös spektroszkópia eljárásnál vagyunk ismét, és a, gyakorlatilag az agysejtek aktivitása, ugye megváltoztatja a vér oxigén szintjét, ami megint egy efemeris történet Na igen, ám, de közben megváltozik a vér színe és a, a tudósok ugye ezzel a közeli infravörös spektroszkópia eljárással megfigyelték az agyban áramló vér színét, miközben feltettek eldöntendő kérdéseket és a számítógép erre 75 feltanít, szintén feltanított számítógép mint alapján, ugyanígy, mint a YouTube videóknál, 18 millió másodperc, osszuk le 60-nal meg 60-nal én most nem fogom tehát 75%-os pontoságú választ produkált erre, már 2017-ben, aztán ott van 19 2019, 2019, egy Kaliforniai kutatás Facebook állt mögötte. Három epilepsziás beteg agyába, csak hogy ilyet is mondjunk, elektrodákat ültettek, mert van invazív módja ennek. Uh -huh. és különböző, Ez az elegi. Igen, igen, és különböző kérdésekre adott válaszokat, gondolati válaszokat vizsgáltak, amik írott szövegként jelentek meg egy képernyőn, 2019-ben uh -huh. járunk. Ugyanekkor egyébként Oroszországból a neuro Botics, nem, hát valahogy oroszul kéne ezt mondani, nem tudom. Ide, Idegrobot. robot. Igen, igen. És a, igen, köszönjük, Tücsi, és a Moszkvai Fizikai és Technological Intézet kutatói agyi aktivitás valósítási képi megjelenítését végezték el. Itt is funkcionális emberit használtak, ezt látta ennek az eredményeit, ez döbbenetes. Tehát fényképeket mutatnak, ahol összevetik, a, a, az alany által látott fényképet, a, a komputer által megalkotott fényképpel felismerhető férfi arc, felismerhető vízesés egy természeti tájban. Tehát ez döbbenetesen életű. 2019. Van-e olyan technológia a láthatáron? Ugye most ott tartunk, hogy a mesterséges intelligenciát is elkezdik gyakorlatban összekapcsolni az FMRI géppel például. Van-e olyan, amire állátásod van, vagy akár vendégünknek, Robertnek olyan technológiára, ami még további löketet adhat ezeknek a kutatásoknak? Hát én annyit tennék hozzá, hogy nyilván konvergál minden összefelé. Tehát interdisziplinalizárodik, mondjatok utána, a, a kutatás, ami azt jelenti, hogy ezek összeérnek, ezek a kutatási eredmények, hál' Istennek összesítik őket, jön ugye a generatív modell hozzá, tehát minden, minden valahol majd egy, egymásba ér, és nyilván... nyilván Külön-külön is produkálnak ezek a kutatási területek, meg ahol összeérnek, ott meg pláne valami hatékony eszköz fog születni, és nyilván újak is jönnek. Ez egy nagyon kutatott terület. Robertnek van valamilyen előrejelzése, hogy mit az, fogunk látni? Eh, igen, az orvos tudományban például az egyénre szabott gyógymódoknak a kifejlesztésében óriási segítséget jelenthet ez a szintű technológiai fejlődés. arról van szó, hogy hogy egyrészt egyformák is vagyunk, másrészt meg sok mindenben különbözünk is. Pszichiáterként nagyon gyakran látjuk azt, hogy az egyik beteg meggyógyul valamilyen gyógymódtól, a másik beteg meg nem reagál rá, vagy esetleg valamelyest akár rosszabbodik is az állapota, és nem tudjuk feltétlenül előre, hogy miért, mert nincs, nincs meg hozzá kellő, kellő tapasztalat, vagy kellő tudományos háttérismeret, elvileg működnie kellene, és mégis látunk olyat, hogy, hogy, hogy nem működik. És viszont a másik embernek meg, meg eh, alapvetően változtatja meg az életét pozitív irányba ugyanaz a kezelés. E, azt a, nagyon, nagyon várjuk azt a pillanatot, amikor már egyénre szabban meg fogjuk tudni mondani, hogy, hogy kinek milyen gyógymód válik be a legjobban, és, és azt célzottan tudjuk alkalmazni. E, mert, e, mert azt tudjuk, hogy egy bizonyos fajta ember az, az egyikre reagál jobban, a másik fajta a másikra, és. és így sokkal jobb gyógyeredményeket lehetne elérni. És ebben a mesterséges intelligencia nagy segítség lehet, ugye? Azért lehet benne nagy segítség, mert az képes arra, amire mi nem vagyunk képesek, hogy megtalálja ott a mintázatokat, meg az összefüggéseket, ahol mi nem is gondolunk rá. Vernig Robertnek, a Magyar Pszichiátriai Társág főtitkárának köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor mi most szóval. megyünk még tovább itt a kiberbiztonsági összefüggésekkel. És itt van velünk keleti Artur Bankokból. Valam kis, mert ugye egy kicsit régebb óta elhallgattál itt a műsorban, mert nem adtam neked szót. Ö, van valami összefoglalni valód, Artur? Az eddigiekről? Én, én végig. Én végig gondol, gondoltam dolgokra, és az, hogy ti ezt nem tudtátok így megfejteni, hát ez látszik, hogy technológiailag nagyon. Én látom, felület, hogy Viktor nagyon jegyzet környezet. el, szóval ki tudja, hogy mit ír. Én azt, Arthur, én azt írtam. Azt. Igen. Legközelebb majd hozunk efemeri gépet is, és akkor majd közvetítjük neked. Tudok, tudok megjegyzéseket fűzni hozzá, de én arra gondoltam, hogy ezt, ezt belekomponálnám, belegondoltam. A, a, abba, ami, amit szeretnék mondani nektek erről a, erről a dologról, és érinteném egyébként. Vannak nagyon rossz híreim. Uh -huh. Gondolom, egyébként. hogy kiberbiztossággal kapcsolatos, ugye? Mindegyikkel. Kezdjük ott, hogy, hogy ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért ütötte meg az embereket ez az egész téma. És látszik, hogy, hogy egyrésztről van egy óriási tempó, amit, ami, ami most látszik, hatalmas tempó diktál a technológia, és ez a mesterség és intelligencia megérkezésével, a ChatGPT vel és a hasonló eredményekkel. Olyan, te, olyan gyorsasággal haladunk most itt előre, hogy ezzel egyszerűen nem tudunk lépést tartani, de a technológusok sem, tehát nyilván ez ijesztő. A másik, amit felhoznék nektek, egy kicsit filozófikusabb, de nagyon fontos gondolat, hogy az agyunkról azt hittük, hogy az azért a magánszféránk része marad. Tehát ugye az az kvázi az utolsó bástyánk, hogy legalább azt nem látják, amit gondolunk, pedig, ha jobban belegondoltok, igazából már majdnem itt tartunk, mert azok az algoritmusok, amik szintén mesterséges intelligenciában megtámogatottak, azok, azok már azt ki tudják olvasni, hogy mi mit szeretnénk csinálni. Tehát egy, tehát egy lépésre már ott vannak attól, hogy mit gondolunk, viszont azért van egy ilyen, egy ilyen virtuális falunk, amit ugye Viktor is feszegetett, vagy ütögetett, hogy, hogy, hogy azért az, hogy mit gondolunk valamiről, illetve hogy utána hogyan fejezzük ki magunkat, vagy mit cselekszünk, a kettő között azért még van egy mentális ilyen fal, amit föl tudunk húzni, viszont ugye ez meg belát a fal mögé. De egyébként, hogy csak hadsz úrjon be, Artur, hogy tényleg, jel. ahogy most mondtad az előbb, nekem eszembe jutott, hogy a különböző kezelő rendszerek is már egy csomó következtetést le tudnak vonni, az alapján, hogy én hogyan kattingatok mondjuk a Facebookon, meg milyen szövegeket olvasgatok, tehát abból már, és nem is kell azt a bizonyos terméket nekem keresnem, hogy ő pontosan tudja, hogy nekem arra a termékre van szükségem. Tehát szinte már most kitalálja a gondolatomat. Így van. Most például nem mozdultam meg, de belül bólogattam. És ez az eszköz, ezt már ezt is észlelni. Hogy én valami, valamivel egyetértek, anélkül, hogy kimondtam volna, vagy bármit csináltam volna, és ezért félelmetes, biztonsági szempontból a magánszférának a határa az jó lenne, ha az agynál így megállna. Én nagyon úgy néz ki, hogy ugye van, vannak a jognak ilyen alapvető gondolatai, hogy a gondolatszabadsága, az önrendelkezés, meg a magánszférához való jogunk, ezek három alapvető jog. Viszont úgy néz ki, itt most már egyre többen javasolják ezt a haladó progresszív jogászok közül, hogy az, hogy, hogy az agyunk magánszférája egy olyan új dolog, amit bele kéne emelnünk a jogba, hogy van egy pont, ahol meg kéne állni ennek a dolognak, és a jelenlegi, jelenlegi rendszerek ezt nem támogatják. Na, de ígértem nektek egy kicsit rossz híreket sajnos. Hát, meg bocsás, most az az egyszer... kicsit olyan volt, amit mondtál, mint az atomenergiával, hogy meg kéne állni vele, aztán mégis ledobtál Kirosimára. Én nem azt mondtam, hogy meg kéne állni vele, pont az ellenkezője. Azt mondtam, hogy halad előre vele a technológia, viszont a jogban be kéne emelni, hogy ehhez is van jogunk. És pont ez a lényeg, hogy nem megállítani kell ezeket. Most nemrég egyébként pont a Microsoft egyik vezetője mondta azt, hogy a jognak nem megállítania kellene ezeket a fejlődéseket, nem az a jó, ha letiltjuk, hanem az a jó, hogyha kontrolláljuk, hogyha beemeljük a jogba ezeket a dolgokat, hogy igenis joga van az embernek, ehhez a kognitív szabadsághoz is, tehát nem csak ahhoz van uh -huh. joga, hogy azt gondol, amit akar, hanem az agyának is joga van a magánszférára. Na de az a helyzet, hogy emlegettétek egyébként a, a közeli infrabörös spektroszkópiát, mint ugye hordozható efemerit, Na az a helyzet, hogy nem mindenki szúrta ki, hogy a kutatók. Ebben a kutatásban megcsináltak egy olyan tesztet is, hogy lebutították az FMRI adatokat arra a szintre, amit ma egy, egy ilyen közeli infravörös spektroszkópia tudna adni, és ott meg az a, az a rossz hírem, hogy 50%-os teljesítménnyel, de ott is képes volt működni a rendszer. Tehát az a feltételezésük, hogy valószínűleg e, ilyen közeli infravörös spektroszkópon, tehát még kevésbé noninvazív eszközökkel is, olcsó eszközökkel is működhet a rendszer. És mondok még egy érdekességet. Ezt az egész rendszert, ezt valójában GPT-vel, ugye azt most halljuk sokat, hogy a, a, a ChatGPT mögött lévő rendszerrel fejtették meg. Na, de milyen GPT-vel? és most jön az érdekesség, gpt egyel. A GPT-1 az gyakorlatilag négy ö, ö, verzióra vagy négy generációra van korábban, és hogy tudjátok, csak hogy érezzétek. Na, hogy egy egyébként beszéljük. most a négy pont járunk. A járunk. A GPT-1 a 117 millió paraméterre dolgozott, a GPT-3 milliárd paraméterrel, a GPT-4 pedig több ezer milliárd paraméterrel dolgozik. Tehát ez egy nagyon kicsi kis modell, egy állati egyszerű modell, amit az eredeti, egyébként az eredeti modell könyveken tanult, és ők pedig felolvastattak neki még, tehát megtanították még, finomhangolták még Reddit kommentekkel, kb. 200 millió szóval, meg még néhány dologgal, és ez, ez, ebből jött ki ez, a, ez az egész Ez azért fantasztikus, mert látszik az, hogy ha ilyen kicsi modellel, ennyi tréningezéssel, ami nem volt olyan rengeteg, képesek arra, hogy így megfejtsenek tényleg, hogyha megnézi valaki, hogy voltak olyan szavak, amit szó, szórul szóra eltalált a mesterséges intelligencia valahol következtetett, elég jó százalékokat értek el, akkor egy fejlettebb modellel még tovább lehet ezt növelni. Viszont Vagyis itt, most azt itt, mondod, Arthur, hogy nagyon egyszerű lesz megvalósítani a gondolatolvasást? A, a, igen, az a mondásom, hogy, hogy egyszerűbb eszközökkel kiolvasott rosszabb felbontású képeken, mármint ilyen leszkennelt képeken, egy jobb minőségű mesterséges intelligencia nyelvi modell, egy nagyobb large language modellel, nagyon egyszerű lesz. Nem azt mondom, nagyon egyszerű, de sokkal könnyebb lesz kiolvasni ezeket a dolgokat, és mondanék még egy érdekességet, azért ez egy kicsit talán picit egy momentum előnyöket biztosít, vagy valami kis jó érzés biztosít, hogy viszont ezeket az eszközöket, ezeket azokon az embereken tréningezték, akin tesztelték is őket. Máshogy nem működik a technológia. Tehát idegen emberen nem tudják megcsinálni, csak azon, akin tréningezték. És Viktornak is van egy jó hírem azért, hogy ha, ha nem engeded, hogy ez a folyamat zajlódjon a, a fejedben, akkor nem is tudja kiolvasni. Tehát ha a, a másra akarsz közben gondolni, és azt akarod, hogy semmiképpen sem Tudja, tudják ezt most végrehajtani, mert te most magadban mást mondogatsz, akkor nagyon-nagyon rossz hatásfokkal működik a rendszer, de ez most van így. És az a, az, a, az, az, az érzésem, és ez... Ettől most van itt, az a hogy a mostani érzékelőknek a érzéketlensége vagy elnagyoltsága miatt? Nem, hanem a, amit most a technológiában meg tudtak csinálni, az, az, az ez. De mind a felbontásnak a, a, a javításával, mind az eszközöknek a, a, a modell méret növelésével lehet, hogy ezek is javulnak. Tehát lehet, hogy már mindenkinek a, az agyából ki tudják majd olvasni. Ezeket nem kell a modell azon tréningezni, akin egyébként tesztel, tesztelik. És igazából egy kicsit ilyen, ilyen gondolat lekerekítésként azért azt megjegyezném nektek, hogy, hogy már most is nagyon sok olyan kísérlet van, ahol még nagyon sok olyan rendszer van, ahol ezeket a, ezeket a technológiákat próbálják meg minél közelebb hozni az agyunkhoz. Ne, ne felejtsük el, a műsorban is beszéltünk Ilomasznak a neuralink ami ami uh -huh. beültetett diódákkal, vagy beültetett elektrodákkal működik az agyban, de a metának is, ugye a Facebooknak is vannak olyan kísérletei, amik non-invazív megoldásokat teremtenek, és egyre inkább az látszik, hogy, hogy nagyon közel jön, a gondolatunkhoz, annak a kiolvasásához, a cselekvés kiolvasásához a technológia. És gondoljatok bele, hogy a szenzorokat könnyű feltörni, mert nagyon sok feltörést látunk, ami ugye összeszedi az adatokat. Ha ebből a technológiából könnyű kiolvasni, hogy az emberek valójában mire gondolnak, itt vannak ezek a nagy nyelvi modellek, amelyek most már nagyon széles körben hozzáférhetőek. Én megmondom őszintén eléggé skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy elnyomó hatalmak, rendőrség, már mint hogy nyilvánvalóan most nem a helyi rendőrségre gondolok, hanem olyan hatalmakra, akik nem jó módon használják a rendvédelmet. A katonaság, és a marketing, a profitorientáltság megfelelő jogi szabályozás nélkül eléggé nagy baj lehet ebből szól. Én igazából nem vagyok túl optimista, amellett, hogy nagyon örülök neki, hogy azok az emberek, akik be vannak zárva a saját agyukba, azok az emberek, akik nem, nem tudják kifejezni magukat, és sok mindenki más végre megszólalhat. Ez egy óriási dolog. Én nagyon remélem, hogy a technológiát valahogy majd ki tudjuk ebbe, erre hangolni. Ahogy Viktorra nézek egyébként, ő nem nagyon nyugodott meg. Ez egy teljesen, teljesen, ez egy, egy, menjük sorba egy, vére egy gát 2.0, tehát nekem már az van, tehát légy szíves, turbozzátok fel Update. itt az ideje, most kell megnyomni a gombot, de különben különben kiolvassák. A másik felem az, hogy várom az EU-s szabályozót, tehát GDPR nyomán. Kérek szépen gondolatvédelmet az EU-tól, szeretnék egy bizottságot látni, legalább 20 fővel télen, 40 nyáron, ez a minimum. Erre az első lépés megtörtént ma. Persze, bárki hajtogathat magának alufóliából sapkát, ez jelentősen csökkenti az efemery-nek a hatékonyságát. Na, ilyeneket vártunk. Egyébként ez most, most érzem, hogy haladunk. Tehát... Na menjünk még tovább, mert a science fiction területére is eltévegünk egy kicsit. A digitális világ érdekes. Postmodern. Kovács Tücsi Mihály ugyanis szifíró. Hát egyre kevesebb terület van, amit meg lehetne így jósolni a jövőből, mert most megcsinálják a gondolatolvasást. Hát egyelőre még remélem, hál' Istennek nem csinálják meg, de egyre jobban haladnak felé, és tényleg ettől azért aggódni kell. Ez egy inspiráló ötlet, nem? Az író számára. Igen, igen. Tehát különből három novella ötletet írtam itt föl az előbb. Például az egyik az rögtön az volt, hogy a rögtön egyesítve a modern robot technológiával, a katasztrófa védelmisek létrehoznának egy olyan pókrobotot, amely gyakorlatilag egyúttal egy efemeri is, és ez a kis pókrobot bármilyen kis részbe be tud mászni, és a földrengés után el tud élni azokhoz az áldozatokhoz, akivel nem tudják fölvenni a kapcsolatot. Hmm. És ha a robot egyszerűen fölmászik, és így rássimul az arc, a fejére, és efemeri-vel működve tovább, a gondolatokat tudná következni közvetíteni. Erről rögtön eszembe jutott, hogy, a, hogy egy kisgyerek esetében ez pók nem lenne jó, tehát ilyen játékpaci formájunknak kéne lennie, vagy valami játékos polípnak, hogy a gyerek ne ijedjen meg attól, hogy fel, felsivul az arcára, vagy a fejére. De ugyanakkor tényleg ott van a nagy probléma, hogy amit az Artur is említett, hogy a, az agyunk az a legvégső feltörhetetlen széf, hogy egy ilyen banki hasonlattal, hogy van a feltörhetetlen széf, amihez nem lehet hozzáférni, csak akkor, hogyha mit tudom én, megfenyegetjük a pénztárost, ö, megzsaroljuk a igazgatót, tehát amikor az van, hogy egy, akár egy kínvallatással, akár meggyőzéssel, ráveszük az áldozatot, a delikvenst, hogy megnyíl, megnyíljon és elmondja, hogy ő mire gondol. Az, hogy a rendőrség ezt a terrorizmus elleni harcra próbálja használni, ez nagyon árnyalja az a kép, hogy mindig az adott hatalom dönti el, hogy ki minősül terroristának és ki nem, és lehet, hogy a következő rendszerváltás után az eddigi terroristákból lesznek a hősök. Tehát ez egy ilyen nagyon tágfogalom, hogy mi az, hogy terrorista és mi nem. Aggasztó tényleg abból a szempontból a jelenség... Rengeteget foglalkozott már a, a Science Action a gondolatolvasása. Tényleg mindenkinek az lenne a vágya, hogy hó, bárcsak belelátnák a többiek fejébe, de avval az kitételne, hogy az enyémben senki ne lásson bele. Ja, Tehát ez, ez, nem, ez nem csak a hatalomra jellemző, hogy jaj, ne tudják meg, hogy én mit akarok, én viszont mindent kiről tudni akarom, ez bárkiről. Tehát ez jó lenne tudni diákkorban, hogy ha belelátnék a tanár fejébe, akkor tudom, hogy holnap mik lesznek a dolgozat kérdései, ha ránézek, a Tanár a... se tudja. Igen, ez, ez előfo... a tanár az így fog majd védekezni, hogy fölcsapja a könyvet, és ahol kinyílik, onnan mond három kérdés. De Milyen bele látnék, bele nyúlnék? Hát hogy tovább lapoznék egyet, ugye? Megyébe tűnél meg, menjél tovább. Na jó, szóval azt hiszem, hogy lesznek itt történetek rövidesen. Igen, igen Mert lesz. Egy... És írsz igen novelákat. valószínűleg, igen lesznek ebből történetek. Eddig tartotta a mai postmodem a gondolatolvasásról. Köszönöm a részvételt az Aztart Társaságban. Pál Bernadettnek, Jusztin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő héten, pénteken is a 16 órai hírek után. Viszontlátásra YouTube-on, halásra a Pátia Rádióban. Szilágy hallották. Postmodem